що й велика братня література за них поки що не взялася. Хоч деякі такі модні спроби на початку століття в нашій літературі були, але Велика Жовтнева Революція поклала усьому цьому край. Шум. Ні, не лезбійкам, а таким спробам. І тут не треба сміятися, а спільно нам, письменникам і медикам, на цю проблему глянути... Бо невігласи дійшли до того, що вже мені на Капусникові в театрі роздрами не дали пожартувати з педерастів. Що це за слова такі ви вживаєте? Нецензурщина. Тобто ці слова сприймаються громадою, як які матюки. Що, залі? Що? Як їх розрізняти? Кого? «А, лесбійок! Я не уникаю відповіді. Ви ж мені просто не даєте рота відкрити. Я розумію, що ви після чотирьох пар. Так я ж теж після установчих зборів. І що, будете сидіти тихо? Ну, я особисто вже давно для себе з'ясував, де кінчається лесбійство і де починається література. Ви хочете це взнати?» «Це було давно, я тоді був молодий, хоч і не був медиком. От один мій товариш і каже мені, що «танька» значить, ну, одним словом, «голуба». «Як це?» «Питаю, бо дуже дивно таке у нього почути, адже він сам із нею не раз і не два. До того ж, кажу, вона краща подруга моєї ладки». «Так оця сама ладка із нею ж». «Ну, ти загнув», – обурився я, бо тоді ще не був письменником. «А ти зверни увагу, які вони повільні, коли вони поруч». «Оце був удар». «Ну, цікаво ж, ми були давно молоді, і тут такі таємниці». «Дуже нас хвилювали вони». Бо ми гадали, що саме там і є секрети. Бо то була така епоха, коли з університету гнали, за що попало. Як сказав Саченко, кинув порожню пляшку у вікно – націоналізм. І зважте, порожню, хоч би повну. А тут ціле тобі таке явище. Не може бути, кажу. А ти пригадай. Сам жалівся, що ладка повільно, і моя завжди за поповину тягне сил нема. Нормальні, кажу, флегми? Які там флегми? Тут явно не флегми, тут чимось одморожені, повір. Не пираючи на нюанси, він намагається е, набити собі ціну, но чую, а в тому є якась прихована від стороннього ока логіка. Бо дійсно, так як наші танька і ладка доглядали себе, я ще ніколи од нормальних жінок не бачив. Гігієна словом, не опишеш така, що не кажучи вже про білизну. Я тоді у в житті од ладки узнав, що то за штука така Дезодорат. Он бач, каже він, у неї цей дезентху, Дезодорат, а ти сумніваєшся? Але тут є один варіант, і ми їх розколимо, як ту банду родобородих у Шерлока Холмса. Суть його плану у тій ото самій повільності полягала, що ми якогось разу, наче не змовляючись, влаштувалися у нього, коли його батьки рушили на дачу. Ми вирішили дозволити собі ще більшу повільність, ніж та, якої Танька і Ладка від нас вимагали. На грані фолу. Ну, а вони такої підлості від нас не чекали, були і не зрозуміли, що відбувається. У найцікавіший момент. А ми вдали, наче геть закисли чомусь і навіть посунули на кухню заверити кави. Може, допоможе. Ну, отаборилися там і дивимося от сміху. І довго ж ми ту каву мололи. Тобто він вилазить із кухні на балкон і звідти, зазираючи в їхню кімнату, дивиться. Чи ще не пора? А тоді якось зазирнувши. Пора, каже. І ми залітаємо туди і накриваємо їх мокрим рядном. За цим самим